Garizuma aldiko bigar nasteko zapatua. Evangeizioa luka liburutik. Aldiaretan zergalari eta pekatari guztiak urreratzen jako zen Jesusi entzutera. eta fariseuak eta lege maisuak marmarrean hasi zidan esnez hoko ondo hartzen ditzu pekatariak eta jan ere egiten da beurekaaz. Orduan jesusek parabola parabolao esan eutzen. Gizon batek seme bi zituan. Gazteenak esan eutzen aitari. Aita, emoidazu dago kiran partea. Eta aitak ondasunak manatu eutzezan. Handik egun gitxida, seme gazteenak zituan guztiak baturik urrun herrialde batera joan zan eta han nasaik biziz ondasun guztiak jan zituan. Dana eraldi ebanean, gozetean dia sortu aretan, eta beharri zana sentitzen asizan. Orduan, herrialdearetako aretako joan eta haren morroi jarrizan eta arek bere arloetara bialdu eban txarri zain. Txarri ege eskurrez esabela beteteko gogoak emoten eutxan, ez eutxan inork jaten emoten eta, Orduan bere barrura bihurturik esan eban, amaika langile bada nire aitaren ean, nahiko hoki dauela eta ni hemen, gozea gilten. Jagi eta itagana joan eta esango dutxat, aita pekatu egin eta jainkoaren eta zure aurka, ez dut gehiago seme izenik merezi, hartu nahizu zerre langileetako batlez. Eta jagi eta itagana abiatu Orain din aurrunnego ala ikusi banaitzak eta erruki izan eban. Eta lastarka joanik besarkatu eta musukka azizakon. Zemeak esan eutxan, aita, pekatu egin doten jainkoaren eta zure aurka. Ez dot gehiago zeme izenik merezi. Aita kostera esan eutxan morroiei, atarabingoanen soniekorik ederren eta jantzi jozue. Ipin eraztuna eskuan. Eta jantzi honetakoak, ekarri zekor gizendua eta hil, egin daigun jai bazkaria, nire zeme hau egoan eta biztu eginda eta, galdua egoan eta aurkitu egindogu eta, eta jaia hazi eben. Zeme zaharrena soloan zan, etxera urreratzeran, soinu eta dantzak sumatu zituan eta morri bati itxuta zer jazote ezan itxandu eutxan. Morroiak erantzun, zurea naia etorri da eta zuen aitak, sekor gizendua hildau semea honik beragan atu da balako. Seme zaharena, biztiroa sarratu zan eta ezeban sartu gura. Urte deban eta erreguka hasi jakon. Bainarek erantzun eutxan aitari, hainbeste urte da, zure zerbitzuan nagoala. Zurea gindurik bain ere utxekin barik, Eta este ustazu sekula umetxo bat ere emon lagun artean jateko, eta horrako zure seme horri emagalduekin zure ondasunak jan dituan horri, etorri danean, zekor gizendua hil deutzozu. Aiteak erantzen eutxan, seme, zubetini gazagoz eta nire guztia zeuria dozu? Baina egokizan jai egitea eta postea, suria nahi hau hilda egoan eta biztu eginda eta galdua egoan eta aurkitxu egindoguta zela nurreratzen gara Jesusen gana bardin eztana alan edo hola nurreratzea norbere bizitzarako argiaren bila berbas albagarri baten bila edo arengan salatu alizateko zehozaren bila argi itxina idau evangelariak, pekatariak entzule hurreratzen izan jakotzela Jesusi. Idazlarieta lege maizua gordera zelatan eta mormosetan. Euren bizikerea zalatua ikusiko eben Jesusen bizitzako jarreran eta arenitzetan. Gurduria agertzen zidan. Eta ederra ere, ederra! Dan parabola honetan, Argiztendutze Jesusek euren errakuntzea batez ere jainkoaren irudia aurkeztuz, haren errukia, ekimena eta bizomasitale eta deiegilea aurkeztuz. Gure askatasuna eta nortasuna aintzat hartzen dausen jainkoak eta ez da haserratuko charto badarabil Itxaron egingo dau etxera bihurtzea minik hartubarik ezer aurpegieratzeko Amorru barik, besoak zabalik, eta duintasun guztia berreskuratu azeteko gogoz. Olango aita, zeme galdua bera baino posago jarriko da, semea barriro bezarkatzeko aukereaz. Eta ospatu egin behar dau, eta ospakizunera dei egingo dau. Baina ikaren doa ingo, erruki eta parkamen hori honartu ezindauanak Ez zin izango dau jai horretan esku hartu Ez dau ezer ez ospatu nahi izango Ez dau parkatuaren gan, senidea ikusi hal izango Nahiago izango leuke azibortua eta gaitzetsia izango balitz Ez dau langoa jesusek iragarten daban jainkoa Maitasun utxadan jainkoa pekatariaren salbamena, pozemollea, eta bere semea laben zoriona nahi dagoen abaino. Eta doaneko zoriona ez irabasten dana, aleginez lortzen dana, bera jainkoa dalako zoriona. Eta jainkoa ez da lortzeko ezer. Jainkoak berak emon egiten dau, bere buruak izakion zorionerako. Ulertuetko etedoku, Zalmoa gazo toitzean. Hauza errepikatuko dugu. Erruki horda jauna eta biozbera, aserregatxa eta guztiz onbera. Erruki horda jauna eta biozbera, aserregatxa eta guztiz onbera. Beren begin nire harimeak jauna. Nire barru osoakaren izen santua. Beren begin nire harimeak jauna. Ez begiz aztu haren mesedeak. Erruki hor da jauna eta biozbera, asarregatxa eta guzti zonbera. Erru guztiak deutzu zparkatzen, gaitz guztiak osatzen. Zure bizia hilobetik askatzen da, maitasunez eta errukiz koroatzen zaitu. Erruki hor da jauna eta biozbera, asarregatxa eta guzti zonbera. Ez di eten barik gauzian. Ez da obetiko bordeten azarrea. Ez erabilten gure pekatueke merezilez. Ez deusko ordaintzen geure erruen arabera. Erruki hor da jauna eta bioz bera, azarre eta guztiz onbera.